Sziasztok! Ez az ötödik szólam a Kórusügyi Podcast, annak is a 21. epizódja. Én Bognár László vagyok. Ebben az epizódban az Allegro Barbaró Kamara kórussal ismerkedhettek meg. Noha a kórus csak egy vizsga előadás erejéig alakult, már a Pécset és Budapesten is felléptek már, és ami még érdekesebb, a Kórus és Karnagyak külön díjat nyert a 33. Országos Tudományos Diákköri Konferencia zene-elméleti tagozatán, ahol az együttes két pályamunkában is szerepet vállalt. A kamarakúrus körül egy izgalmas kortár zenei műhely alakult ki az elmúlt hónapokban, erről is szó lesz majd a következő percekben, a beszélgetésünk szüneteiben pedig a kamarakúrus felvételeiből válogatunk. Pál Alexandra Karnagyjal először az Allegro Barbaró kamarakúrus megalakulásáról és természetesen a választásról beszélgettem. 2015 tavaszán, amikor megismerkedtem Antoni Sidóval, most muszáj egy kicsit visszább menni a történetben, a budapesti vándorkórusban ismerkedtem meg velem. Ők akkor mentek vissza Franciaországba, mert egy évig itt laktak, és egy gitárművész, zeneszerző francia Le, Le városában tanít, ő felajánlotta, hogy ír nekem egy darabot a karvezetés vizsgámra, és ehhez én elkezdtem egy kórust keresni, és az ismeretségi körömben kezdtem el körbe kérdezni, de aztán közben kiderült, hogy az nem karvezetés vizsgálás, hanem majd a diplomakoncertem, tehát nem az adott tanévben, hanem rá évben, hanem ráében, ami most volt aktuális, májusban. Tehát egy évig igazából az Allegro Barbaro elméletben létezett csak. És aztán az első tan egyetemi évem végén én az nk hoz nyújtottam be pályázatot, a kórusnak a koncertjeithez anyagi támogatást nyerjek, illetve Antonival elkezdtünk egy francia utat is szervezni, és ahhoz is szerettem volna támogatást nyerni, tehát anyagi ö, támogatást szerezni. Annyira furcsa volt, hogy írtam a pályázati szöveget, hogy mindig csak ezt a szót, használt, hogy a kórus, a kórus, a kórus, és semmi neve nem volt a kórusnak, és mondom, te jó ég, hát mondom, még nevünk sincs, elméletben létezünk csak, én meg már pályázatot írok, hát muszáj volt valamilyen nevet kitalálni. Elkezdtem gondolkozni, de hát nem volt rá sok idő, mert a pályázati határidő az vészesen. De azt tudtam, hogy zeneszerzőről nem szeretném elnevezni a kórust, és ezek a zenei szakszavak mindig is tetszettek, és én a saját karakteremből, a saját személyiségemből indultam ki, én úgy gondolom, hogy eléggé dinamikus, egy pörgős nő vagyok, tele inspirációval, kreativitással, és ehhez megfelelően kerestem valami olyan címet, ami úgy jellemez engem is, egy olyan kórushoz, ami, amelynek a tagjai lényegében szakmabeliek, zenei tanulmányokat folytatunk, tehát annak, akik már végeztek, de inkább egyetemisták és gimnazistákból állunk. Tehát én úgy gondoltam, hogy egy dinamikus, lendületes csapat, és akkor ennek megfelelően találjuk valami. Felmerült, hogy akkor Allegro Barbara, az eléggé különleges, nem gyakran használják, és hát ugye Bartókhoz köthető, és már akkor szerettem volna egy olyan irányt adni a kórusnak, hogy kortárzenével foglalkozzunk, ebből is preferálva úgy, a magyar zeneszerzőket, akkor Bartók tiszteletére, tehát mondjuk egyik legnagyobb magyar zeneszerzőnk tiszteletére, tehát akkor az ő, az ő művének a címét választottam. Így lettünk. Amikor gondolkoztál, írtad a pályázatot, akkor milyen kórus járt az eszedben? Elképzeltél magadnak egy ideális kórust, vagy egy ideális hangzást? Én először a karvezetőjét és vizsgámra szerettem volna egy alkalmi kórust létrehozni, akivel az Antoni darabját előadjuk, ez a La Ferszö Komplik, magyarul azt jelenti, hogy az ügy bonyolódik, és én akkor nem is gondoltam bele olyan koncertekbe, meg olyan eredményekbe, folyamatokba, amik azóta így ez alatt a két év alatt kialakultak, és aztán utána ez el... abban folytatódott, hogy én szerettem volna részt venni az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, ami most tavasszal volt. Antonival beszéltünk arról, hogy mi lenne, hogyha ő írna még egy darabot ennek a kórusnak, és akkor kifejezetten egy olyan kaliberű darabot, ami, amivel versenyre lehet menni, így született meg a Desord, ami egyébként egy szójáték. Összességében azt jelenti, hogy össze-visszaságok, rendetlenségek, de hogy tehát ugye ez úgy van leírva, hogy D kötője, S kötője, ord, és akkor a D az azt jelenti, hogy dobókocka az ord, meg azt, hogy parancsol, a darabnak az aleatorikus jellegére utal. Ez egy nagyon izgalmas darab, és nagyon nehéz. És ezt a darabot egyébként Adrián magánénekes szemére is írta, mert hogy ez szoprán szólóra és kórusra írott darab. És ezzel a darabbal most tavasszal részt is vettünk ezen a konferencián, nem csak ezért a darabért, hanem Bonel Adriánnak a darabjának előadásáért is külön díjban részesültünk. Egy másik pályázaton is nyertünk az NK-nál, tehát ők támogattak minket, Pécset, tehát ugye ez Pécsett volt ez a verseny, hogy egy templomi koncertet adjunk. A Pécsett nem csak a versenyen vettünk részt, hanem a jami volt egy nagyon szép templomi koncertünk, de hogy amikor ezt a kórust én elkezdtem összeszedni, akkor például nem gondoltam volna arra, hogy akkor versenyre menjünk meg. Pécsen hangversenyt adjunk, meg itt Pesten hangversenyt meg. Tehát, hogy így lassan apránként egyik projekt a másikből bontotta ki magát, és akkor így folyamatosan alakult. Fél éve körülbelül, hogy most már stabilan kialakult a, a kórus összetételem, másfél éven keresztül nagyon nagy fluktuáció volt. Tehát, hogy nagyon sokan mondták azt, hogy jönnek, közben úgy alakult az életük, hogy nem tudtak jönni, voltak, akik el is kezdtek járni, közben maradtak el, voltak, akik út közben csatlakoztak be de egy nagyon szuper kis társaság jött össze, imádom őket, úgyhogy emberileg is, meg is fantasztikusan. Tudál, tudál, tudál, tudál, tudál, tudál, tudál, tudál, tudál, tudál, tudál, tudál, tudál, tudál, tudál, tudál, megvan a, a szándék, megvan a cél. Hogyan készül manapság egy kórus? Hogyan áll össze? Elkezdtem az ELTE BTK zenei tanszékén körbe kérdezni az ismerősémi, mert ugye az, az eltén vagyok francia tanári szakon és énekzenekarvezetés tanári szakon. Elkezdtek nekem igent mondani az emberek. Aztán létrehoztam egy csoportot a Facebookon magunknak, ahol úgy időről időre ott irogattam nekik különböző híreket, ahol éppen tart, hogyan alakulnak itt a a darabok, amiket írnak nekünk. Aztán elérkezett ugye most 2016 össze. Azzal folytattam, hogy létrehoztam egy kórus alapító, egynapos kórustábort. Ez volt 2016. szeptember 24-én, ahol 21, 23, 4 nem is tudom hányan, meg is jelentünk, majdnem, hogy teljes létszámmal. Szónapróbáztunk, próbáztunk, összeraktunk már akkor darabokat, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jól sikerült nap volt, nagyon pozitív élmény volt mindenkinek. Könnyű volt embereket megnyerni ennek a kórusnak? Könnyű volt, mert én lelkesedtem, és az átrakatottam. Rájuk. Tehát többen visszajeleztek nekem ezzel kapcsolatban, hogy ez ragadós tette az én lelkesedésem. Ami a nehézséget okozta folyamatosan, az az időbeosztásuk és az elfoglaltságuk. Nagyon-nagyon le vannak terhelve. Ez volt a néz, hogy hogyan lehet ezt összeegyeztetni. Én speciál leginkább a természettudományok oldaláról hallottam, még OTDK-ról, meg, meg, meg más Hubán tudományok oldaláról. Tehát az például nem tudom, hogy, hogy egy zenei otdk hogy néz ki ezt. Hogyan kell elképzelni egyáltalán, hogy zajlik egy ilyen verseny? Van előadó. Művészet, és vannak elméleti tagozatok is, tehát a zeneművészeten is. Én például a zene-elméleti tagozatban vettem részt Pantarabommal, és a, a kórus zenei illusztrációt adták az előadás folyamán, de adott esetben jelentkeztünk volna előadó művészeti kategóriába is. De a vezető tanárom a javaslatára Dr. Bodnár Gábor volt, és Dr. Erdős Ákos tanárnak az LT zenei tanszékéről. Azt javasolták, hogy ne az előadó művészet kategóriában induljunk, hanem a Ah, hát, ha én jól tudom, akkor ez valahogy úgy működik, hogy a beérkezett dolgozatok alapján hoztják ki a kategóriákat. Itt én azt hiszem hat tagozat volt, és abból kerültünk mi a zenebűvégzene elméletbe. Hogyha másik évben kerülhettünk volna mondjuk csak a zene tehát hogy ez évenként vagy két évenként váltott. Boner Adrián, akit az előbb hallottunk, maga is a kórus tagja, A Pécsi kára pedig egy újszerű zeneszerzési rendszert fejlesztett. Emlékezés egy nyári éjszakára című művét is ebben a rendszerben írta. Mindjárt meghallgathatjátok ti is, de előbb a pályamunkáról magáról beszél. Rendszerezzük a hangokat, másféleképpen, mint a klasszikus összhangzattan, de ugyanúgy az akordoknak funkciói, vannak ezeknek kötései, csak teljesen mások, mint a klasszikus összhangzottani, és ettől válik talán frissebbé vagy újszerűbbé a hangzásvilág. Ennek a rendszernek a alaphangköze a kvart, alaphangkortja a kvart, ebben is talán frissebb, mint a tercépítkezésű klasszikus összhangzottani. Ezeknek az akkordoknak a miben léte, a kötései, egyéb tulajdonságai, modulációk, ilyesmi van vázolva a pályamunkában. Számomra könnyebbséget is hozott, akár témák, akár dallamok kialakításában, amik nem összekeverhetők vagy csak nehezen, nagyon erős benelátással összegeverhetők más, vagy mit tudom, például a Bartóki 1-2-es vagy témáival, ami is ezeket könnyebb ezeket a témákat kitalálni ebben a rendszerben gondolkozva. Ez a veszély de hogy az akkordok egymáshoz kötése is egyéni, vagy újszerű, egyedi. hogyan uh, alakult ki az, hogy, uh, hogy ezt a művet, illetve ezt a pályaművet az Alegró Barbaró Kúrussal együtt tervezett uh, megvalósítani? Amikor elkészült a pályamunka, akkor még nyár végén felkerestem bele a ELTE zenei tanszéket, és uh, bodnágából Gábor tanár vállalta ennek a témavezetését. Abban állapodtunk meg, hogy azon kívül, hogy kievítem ezeket az af hibákat, apróbb hibákat, apróbb-nagyobb hibákat, azon kívül még egy pármilyen zeneművet írok ebben a rendszerben, amit elő lehet ott a a tanár ajánlotta a órust, tudta az állapra hogy a kortászené szeretik edülni, illetve, hogy repertarbűvítés szempontjából is hasznos. Az előadó szempontjából mennyire volt újszerű, mennyire volt meglepő neked ez a, ez a rendszer, illetve ez a mű, mennyire hordozott magában kihívást a kórus számára? A női számára teljes mértékben kihívást hordozott, mert az, aki zenei tanulmányokat folytat, annak magasabb szinten azt tudja, hogy ha azt mondom, hogy módusz, novus, ugye az egy kortás hát egy 20. századi temelvén fázis fel egy gyakorlatok, egy abszolút nem könnyű, és bocsánat, hadd hogy ezt mondom, de nehézségét tekintve, tehát ez körülbelül egy négy szólamú modus nobusznak felelt meg. Ugyanakkor a létrejövő akkordok, meg színek, tehát hangszínek, azok nagyon szép pasztel nagyon különleges, és szép pasztel színeket hoztak. De mire ezek megszülettek, hát nagyon-nagyon sokat dolgoztunk vele, teljesen új hangzásokat kellett megszokni. A szólamok önmagukban semmilyen problémát nem jelentenek. De amikor ezt négy szólamba kell megszólalni, akkor viszont adott esetben egy fellépő kis terc is komoly kihívás elé állítja az adott szólamot, itt most ez pont ugye a Nóli szólama, Igen. tehát nagyon-nagyon nehéz volt összetenni. Egyébként egy nagyon aranyos történet ezzel kapcsolatban, hogy a, amikor ezt januárban elkezdtük tanulni, és megtartottuk az első próbát belőle, és az Adrián beült, hát a lányokkal ugye megdolgoztunk azért az első próbáért is, és a próba után oda jön hozzám az Adrián is. Azt mondja, hogy hát, én úgy gondoltam, hogy ez nem könnyű, de nem is egy nehéz darab. De én nem gondoltam, hogy ez, hogy én ennyire nehezet írtam. Ahogy vele is együtt dolgoztunk meg a többi zeneszerzővel, és ez a mondat egyébként többször előfordult, több zeneszerző szájából is. Számomra egyébként nagyon élvezetes dolog azt látni, amikor szembesül egy-egy zeneszerző a saját művéreben, meg, ahogy megszólal, és akkor rájön arra, hogy ja, akkor az ott lehet, hogy nem is jó, úgy, ahogy megírtam, akkor ott egy kicsit igazítsuk már át, akkor most hát ez most nehezebb lett, mint ahogy én gondoltam, ez most itt túl. Tehát, hogy ez egy annyira fantasztikus dolog, és nap például így alakul ki az a műhely, munka, amiről itt már beszélgettük egyszer-kétszer, hogy, hogy igazából ahogy jöttek, és tehát egyrészt ugye vannak, akik énekelnek is a Kózsó, mint ugye a Benedek is, meg az Adrián is, akik most itt vannak jelenleg, de vannak mások is, vannak, akik nem énekelnek, de hogy jönnek és Meghallgatják a darabjaikat, konzultálnak, akár, tehát például ugye az Antoni ő Franciaországban érdek, hogy vele is például e mailen keresztül nem tudom, én hány módosítást csináltunk a, a darabjai kapcsán. Mondom neki, Antoni itt másképp kellene, mert az ott úgy nem jön össze, nem lehetne így, vagy nem lehetne úgy is. Igazából megírják a darabokat, és még közben is a, a próba folyamat közben is formálódnak, alakulnak, Benedek például ő a saját darabját, ugye, amit be és vezényelte, a koncertek folyamán, és neki ugye ez az első olyan darab amit olyan klasszikus darabként, de kórusként megért. Etei Bakó Benedek, Cantate Dominó című művét hallottuk, most pedig a szerzőt halljuk, aki énekesként is az Allegro Barbaro Kamara erősíti. Nekem ez az első darabom, ami elkészült, és azért élmény volt ezt betanítani, hogy ez tényleg egy tollamból származik, és most ez így hát, zongorál meg kottaíró program, Hallottam, de hogy élőben meghallani, azért az egy egész más élmény. Honnan merítesz inspirációt? Az igazság, hogy én igazából nem a fő profilom a zeneszerzés. Én csak hogyha éppen van ihletem, akkor szánom rá magamat. Igazából ösztönösen írok. Annyira nem mondanám én, hogy hasonlít bárkire, és persze, tehát, hogy szándékosan nem követek zeneszerzőt. Aztán a fordulatok, hogy előfordulhattak más zeneszerzőknél, és amiket én alkalmazok. Ez ugye a természetes igazából. Tehát, hogy nem mondanám, hogy valaki únak a nyomán haladok. Hogy, tehát én csak teljesen Ami így eszembe jut leírom. Aztán lehet, hogy ráismerek valamilyen zeneszerzőnél, de nem tudatosan. Miért választ egy fiatal zeneszerző komponista egyházi vagy vallásos témát? Mi az, amit. Ki szeretnél ezzel fejezni? Igazából a szövegben a zeneisége fogott meg, nem a mondani valója. Ami, amire felépül így nagy részben ez a zene, ez ugye a kantátéból, hogyha levesszük az első két szót, akkor az a kantál lesz, ami ugye kantálás, vagy és az egyből már egy kicsavarja picit a dolgot. Aztán küzdök is ezzel, mert igazából keresztén ember vagyok, és hogy ezt megengedhetem el magamnak, azt még mindig nem döntöttem el. Ez igazából nem, egy, nem menne el egy templomban, én úgy gondolom. Szeretem ezt a fajta zenét, hogy hát, szinte szándékosan eltérni a szövegnek a mondani valójától. Ez egy latin szöveg, és egyáltalán nem biztos, hogy bárki érti, Viszont van a beszédnek egy olyan, ez a ritmikája és a csengése, amit viszont mindenki megért, hogy ez most egy pattogót karakter, vagy ez egy, nem ilyen, egy ilyen karakter, olyan karakter. Ezek univerzális dolgok. A szövegnek az értelme pedig egyáltalán nem feltétlenül az. Sok egyáltalán nem. Pedik. Tehát egy, engem ezt fogott meg egy kicsit ebben. A szöveget nem mindenki érti, a zenét viszont mindenki értheti. Alexa a kantáltató dominó karnátként, vagy a kórus vezetőjeként hogyan, hogyan tekintesz erre az együttműködésre? Itt idézőjeles együttműködés, hiszen a, hiszen a szerző a kórus tagja. Itt nekem nagyon jó dolgom volt, mert nem én vezényeltem, hanem a Benedek. <gül> És ő tanította be, úgyhogy ilyenkor én pihentem a próbákon. <gül> Meg, és, és én voltam ilyenkor az idő felelős, és akkor mondtam, mert ugye nem csak a Benedek volt, aki vezényelt a saját darabját, hanem a Szarka Tamás is, aki egyébként a, a Zeneakadémiára Akadémiára járt, zeneszerzéssel is foglalkozik. Ő is például saját maga tanította be a Roráte célű, céli című női kari darabját a, a kórusnak, és ő is vezényelte, illetve van még egy harmadik zeneszerzőnk, a Juhász János, akinek egy kettős kánonját adtuk elő, abban egy férfi kari a szünet és hang címmel. Azt is például Jano uh, tanította be, és ő vezényelt, és abban egy külön egy performance lett most a májusi nagykoncertünkön az erőműházban volt. Csak időfelelősként voltam, mondtam nekik, hogy még van 15 percet, még 10 percet van. 10 perc végére össze kell a darabnak. Tehát, hogy én ilyen instrukciókat adtam, mert ugye az egész próba folyamatot igyekeztem szeptembertől összefogni, és hát az fontos volt számomra, hogy a zeneszerzőknek a darabjai összeálljanak. Benedek és az Adriáné is, Janoi és a Tamásé is. Volt, amikor ugye újra kellett tervezni a próba folyamatot ad annak függvényében, hogy most éppen sokan voltak betegek, többen tudtak jönni kevesebben, és a többi, hát ez mondom, ez minden karvezető számára ismerős történet. Miért tartottátok fontosnak, vagy tartjátok is fontosnak igazán a kortárs zene reflektor fénybeállítását? Miért fontos ez a számotokra? Ez a gondolat már jó ideje érlelődik bennem. Pál Alexandra karnagy. Talán így tudnám összefogalni. A holtakat tisztelni kell, emléküket ápolni, az élőket viszont minden kell támogatni és segíteni. Ezzel a gondolat az, ami, amiből kiindul az a célom, az a szándékom, hogy, hogy a kortárs zenét támogassuk, és karvezető lévén nyilván ugye elsősorban a, a kórus zenét fogom preferálni, de ennek ellenére például most a legutóbbi koncertünkön hangszeres ősbemutatónak is helyet a természetesen, tehát hogyha módunkban áll, akkor tehát a hangszeres zenének is teret biztosítunk a koncertjeinken. Szerintem az emberek úrcsán állnak hozzá, mumusként kezelik, hogy akkor most az eszike vagy isszák, és én is például, amíg a, a zenei tanszéken nem kezdtem el tanulni, addig azért a szorosabb kapcsolatom nem volt így a, a zenével. És ott többek között mincenti tanárnő hatására is, ahogy egyre jobban megismertem, meg rájöttem arra, hogy mi, mennyire széles, mennyire színes ez a korszak is, és hogy nem csak adott esetben a, az a nagyon elvont, a nagyon absztrakt darabok születnek meg, hanem más jellegűek is fontos, hogy terjesszük, hogy támogassuk, hogy minél szélesebb körben megismertessük. Azt mondod, hogy a közvélekedésben ez egy nagyon fura terület, ez a zene, hogy nem tudják az emberek, hogy eszik-e vagy iszák. Ez miért, miért lehet így? ének énektanárként, meg hát ugye a saját iskolai emlékeimből táplálkozva, én úgy gondolom, hogy ugye az énekzene oktatás is a 20. század elejéig eljutunk az zene órákon odáig sikerül a ugye a diákoknak átadni. De az, hogy ténylegesen utána mi történik, tehát mondjuk így Kodály és Bartók után, arra nem marad idő, én úgy gondolom. Ott az embereknek van egy hiányos, tehát egy űr, nem tudnak hol elindulni, kik vannak egyáltalán. Addig ugye tanul Schubertről, Schumannról, Beethoven, Mozart, tehát hogy azért ö, ezek a nevek ott vannak a fejükben, tehát még ha nem is zenészek, hogyha egy klasszikus koncertre ugye el akar menni, meg akarja hallgatni, akkor vannak olyan emlék, amibe amibe tud kapaszkodni. Az abszolút korterzenével zenével kapcsolatban nincsen. Ha az ember önként nem fektet bele energiát, hogy utána járjon, én inkább ebben látnám, de itt vannak más zenészek is, hát ha más gondolatuk van ezzel kapcsolatban benedeknek. Ami miatt így elvált nagyon. a, a Pulárizene és a, ez a nehéz modern ágazat. Az részben annak is köszönhető, mert ezek a modern művek igazából az előadónak okoznak nagyobb élményt. Hetei bakó Benedek. Nagyon bele kell látni, hogy meglássa az ember a művészi, akaratot, meg mindent, ami benne van ezekben a darabokban, ahhoz konkrétan az kell, hogy részt vegyen benne, és hát a közönség, az ugye. Nem résztvevő, az hallgató, az ezzel itt nehezebben azonosul, és igazából ezekhez az kell, hogy lássa az ember belülről, ahhoz, hogy megszeresse ezt a fajta zenét. És arra meg nehéz ugye rávenni tömegeket. Az is nehezítő tényező szerintem, hogy semmennyire sem ülepedett még lepott a jellegéből kifolyólag. Búner Adrián. Ezért valahogy a közönségnek egy plusz erőfeszítés, igényel az, hogy elhelyezze, hogy ez mégis hogy hogyan fogadja be. Még ez a régi zenéknél már sokkal letisztultabb, akár a száz éves zenéknél is ez már sokkal letisztultabb. Utána ezt a szót de, el, hogy el van a kármomban. Tehát, hogy könnyebb hozzá egy kutatra. Milyen érdekes jellegzetesség a kortár zenének az előadók, meg úgy egyébként a teljes környezet a részévé válik a műnek, mert egy idő után egymást alakítjátok. Ez mennyire inspiráló? Szerintem ez egy fantasztikus dolog. Én legalábbis nagyon élvezem. Aztán, hogy a kórus, meg a többiek élvezik, azt nem tudok, de mondjuk a Noris tud, mint korista nyilatkozni, hogy például, mint kórus énekes, ezt, hogy látja ő ezt. Én nagyon élvezem ezt a munkát a zeneszerzőkkel. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek ez egy nagyon hasznos és nagyon Tanúságos lehetőség. Az eleszerzőknek azért, mert látom rajtuk azt, amikor... Az, tehát, hogy az egy dolog, hogy ők ott, ott megalkotnak valamit az zongora mellett, és kitalálnak valamit. De amikor ők azt ki tudják próbálni, hogy ez hogyan működik a valóságban, és hogy amit ők létrehoznak, ebből én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat profitáltatok, tehát hogy... Most nézek itt ugye a Benedekre és Adriánra is. Nekünk meg az, hogy hát folyamatában alakulnak ki a darabok, és részesei vagyunk egy új darab megszületésének, és most ugye ez év nem csak arról szólt, hogy egy darab létrejöjjön, hanem hét vagy nyolc ős bemutatót is tartottunk, tehát nagyon sokat. Mindegyik darab másért szép és másért emlékezetes. Ez egy nagyon izgalmas folyamat, és ezt nagyon szeretnénk megőrizni és vinni a továbbiakban is. Akkor hallgassuk meg a kórustagnak a nézőpontját. Erről. Tényleg nagyon élvezetes volt úgy együtt dolgozni, hogy a zeneszerző tanítottak be minket, tehát abban a két esetben a szalkatominak és a benedeknek a darabjában már Nóra kórustag. Tényleg tőlük hallani ők, mit szeretnének, és amit nem tudom, melyikőtök mondta, hogy a kortár zeneszerzőknek ugye azért nehezebb, hogy megérteni őket mert ugye magát a magát a zeneszerző, ő tudja, hogy mit szeretne kifejezni, és hogy a énekeseknek maguknak kell benne lenni, és ők tudják hogy igazából megérteni az egészet, és nem pedig a feltétlenül a közönség. De hogy ők a saját szájukból hallottuk azt, hogy ők mit szeretnének, miért azt írták, miért túl szeretnék, hogy megszólaljon, mi is sokkal jobban bele tudtuk magunkat élni, és ennek megfelelően szerintem szóval sokkal jobban át tudtuk adni, és itt talán a közönségnek is egyébként emészhető. Abban a két esetben, amikor a zeneszerzők nem maguk tanították be a darabokat, de ott voltak és tudtunk velük beszélni, hát ott igazából az Alexa nagyon kedvesen és körültekintően dolgozott azzal, ugye, hogy próbálta úgy alakítani, hogy nekünk is jó legyen, és ugye ez a műhelyi munka, ez ugye ránk is kiterjedt olyan szempontból, hogy mindig megkérdezte a mi véleményünket is, hogy nekünk hogy lenne a jobb, hogy lenne egyszerűbb, ott más legyen a szöveg, és akkor könnyebb lesz elni, például nálad és ott az Halljuk-e egymást, ha ilyennek, olyan hangzó a ének? szóval... Nagyon figyelmes volt az elsze ilyen szempontból, és nagyon sok esetben megkönnyítette a mi dolgunkat is. Az Adriának a darabja az varulg, az intonáció az volt egy nagyon nehéz dolog, és nagyon sok tartott hang van, ugye levegőt kell venni, mert bőrlézéssel nem megy a történet. Visszataláljunk oda, ahova, hogy még mindig megmaradjon tisztán ez a harmónia, aminek szólni kell, az Adriánál ez volt, ami esetleg kihívás volt, sok más mellett a Benedek darabjánál pedig ott esetleg a ritmus, ami sok esetben nehézkesen ment, de hát ezt is nagyon jól Átkidaltott és a végén jó előadás született. Számodra mindemellett, amit itt az előbb elmondtál, mi játszott szerepet abban, amikor meghoztad a döntést, hogy csatlakozol a kórushoz? Nekem igazság szerint ez már a harmadik kórus, éneklek. Ugye ott van az rt és promozika, amire amire kötelező járunk, de ugyanez most már meg fog szűnni, mert végzünk. Akkor én járok a Mincenti a kórusába is, úgyhogy ez az Allegro Barbaradme egy harmadik történet volt nekem most ebben az évben. Ami meggyőzött az ugye hát Alexának a személye, tehát ő nagyon lelkes volt, és ez mindenkit így ösztözött arra, hogy mi is menjünk és csináljuk együtt. Akkor a darabok, mert azért mindig mondogat, hogy a kortázs darabok és ilyen darab, és majd ilyen zeneszerzőket kért fel, tehát azért egy úgymond kihívás is volt, meg az is lelkesítő volt, meg kíváncsiak is voltunk, vagyis él is. Azzal is kecsegetett minket, hogy már biztos, nem tudom, tisztról elutazunk majd Franciaországba. Tehát ez az is azért nem volt egy rossz dolog, hogy ezt említettem. Úgyhogy egyébként már nagyon válik, már nincsen egészen egy hónap az útig. Egy meg igazából most már, hogy itt vagyunk, több mint fél éve együtt dolgozunk, egy nagyon jó kis társaság ült össze, ahol összeszoktunk, szerintem mindenki szívesen jár, a darabokért is mindig mindent megteszünk, ha valaki nagyon fáradtan szerben este úgy esik be, de akkor is, amit ő telik, azt az oda teszi, és ezt látjuk egymáson, és ez így nagyon jó. több zeneszerzővel is együttműködtök, közülük kettőt ugye megismertünk az interjú során, de kik azok még, akik ott a kórus körül sürögnek, forognak, és ebben a műhely munkában részt vesznek? Nem közvetlenül ugye a kórus munkájában vesznek részt, de például Dobbszai Meskó Ilona egyrészt, másrészt például Medenci Román, neki például a mostani legutóbbi koncertünkön hangszeres művét mutattuk be, ez a Rituális Sámen Tánca Tűz körül címet viseli, és Kuruc Levente Baszkus Klarinéton, illetve Baszkus Szólaltotta meg. Hát mindenképpen meg kell emlni, hát a többieket is, akikkel ugye nyilván nem vagyunk közvetlen kapcsolatban, úgy mint például Kocsár Miklós vagy Orbán György, de tőlük is énekeltünk egy-egy darabot, mert nagyon szeretjük az ő műveiket is. Barabás Árpádot nem ismertük például személyesen, de megtisztelt minket a jelenlétével a koncerten. Dragony Tímea, tehát akivel szintén már többször <gül> beszélgettem interneten keresztül, próbáltunk egyeztetni, hogy melyik művét mikor, hogyan tudnánk tűzni, de sajnos uh, vele is az a szomorú eset es esett meg, hogy kifutottunk az időből, és nem tudtuk már tőle megtanulni a Tündérmenet című darabját, amit nagyon szeretünk uh, mindannyian. Horváth Márton Leventétől is énekeltünk, uh, ő a kórusiskolában tanít, uh, tőle az Ószálutáriszt hoztiát. Azt hiszem, hogy senkit nem hagytam ki, tehát mindenki másról már szó volt eddig a a az interjú során, én úgy gondolom. Nem csak zeneszerzőkről van szó, hanem uh, hangszeres produkciókról, szólistákról is az énekar számára is egy fontos állomás volt, az a bizonyos pécsi koncert, ahol egy szélesebb körnek is adtatok bemutatkozási lehetőséget. Ez egy ilyen bemutatkozási platformá vált, ha jól vettem ki amit olvastam korábban. A kórusunknak az is egy fontos célja, hogy ne csak a fiatal hm, zeneszerzőket támogassa, hanem a hangszeres szólistáknak is, illetve énekes szólistáknak is teret ö, tudjon biztosítani a koncertek során ö, időről időre. Előbb mondtam, már Danko Richardot és Koruc Leventé, ők jelenleg a Lisztrendzeni Művészeti Egyetem hallgatói, de mindenképpen meg kell említenem Ádámot is, aki gitáron szokott előadni a koncertjeink során, és ő egyébként énekel is a kórusunkban, ő a Vienna Konzervatóriumban végzős most, és az énekesek közül többen is vannak. Külön szeretném első körben kiemelni közülük Tóth Adriant, aki a Vienna Konzervatórium végzős magánének szakos hallgatója, csodaszép, fantasztikus hanggal, és nagyon-nagyon nehéz szóló tanult be itt a, a, a kórus munkája mellett, és kifejezetten például, hogy Antoni Südó az ő hangjára komponált a Desordre című művét. A másik magánénekes, akit mindenképpen ki kell emelnem, és így ő előjáróban is külön, ő pedig Fazekas Dorka, a Kodály Zoltán Magyar Iskola diákja jelenleg, másrészt pedig a Weiner Leo konzervatóriumban járt, ő énektanár a Szakács Ildikó, ő neki is csoda, csodaszép, magas hangja van, kristálytiszta hangja. Ő pedig a... Vonner Adrián darabjában csinálta a szólót, és tanulta azt be, nagyon nehéz, tehát énektechnikailag is, intonációt tekintve is, és tökéletesen csinálja, tehát fantasztikus kvalitásai vannak, képessége vannak neki is. Ezen kívül több szólista is már megmutatta magát, tehát itt a Pécsi koncerten is többek között. Lesz majd még lehetősége is, mert hogy június 23-ára felkérést kaptunk, hogy énekeljünk az első pedagógiai konferencián. Ez nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, mert egyenesen a Bodnár tanár úrtól érkezett, és Erdős tanár úrtól a felkerést, tehát az eltelzenei tanszékének tanszékvezetőjétől, illetve egyetemi tanárától. További szólistákat, akik már megmutatták magukat, tehát őket is szeretném megnevezni. Csillagszabódóri, Luca, Gergely Zsóka, Vadashanga, Oszacki László, szarkatamás Tamás. Ezúton is köszönjük a tanárainknak a munkáját. Képtelen lenne most azt hiszem minden intézet, minden tanáret felsorolni, akik minket tanítottak, de legalább az intézeteket mindenképpen szeretném, mert az ő munkájuk nélkül mi se tudtunk volna ilyen minőségünkben összeállni. Ez a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Bartok Béla Konzervatórium, a Weiner Leó középis, Zenészak Középiskola, az Ötvös Lorán Tudomány Bölcsészettudományi Karának zenei tanszéke, a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola. Ilyen a konzervatórium, innen vagyunk mi, összegyűlve, és ezúton is nagyon köszönjük a tanároinknak a munkát. A magyarországi fellépések után június végén franciaországi útra indul az Allegro Barbaró Kamarakórus, de a következő évad is már tervekkel teli. Erről lesz szó a beszélgetés, záró részében Pál Alexandra Karnagyjal beszélgetek. A francia útnak kettős célja van. Az egyik célja az az, értelemszerűen, hogy Ántoni Südónak egy kisebb szerzői estet valósítsunk meg Kinn-Lömanban, illetve a másik koncertünk, két koncertet fogunk adni, a másik koncertünk helyszíne télosé lesz tehát az ottani templomban. A másik nagyon fontos célja az pedig az, hogy azoknak a szerzőknek a művét, akiknek ugye ebben az évadban megtanultuk egy-egy darabját, tehát ezeknek a magyar fiatal zeneszerzőknek a művét kint bemutassuk és hogy propagáljuk, illetve megismertessük a kinti közönséggel, és hogy őket hozzásegítsük így módon, hogy külföldön is egyre inkább ismertebbé válhassanak. Ezt a vonalat mindenképpen szeretnék őrizni, és őrizni is fogjuk, tehát ezt a kortárs vonalat, és ezt a műhelymunkát, ami kialakult, mert egyrészt az szerzőkkel is, tehát hogy folyamatosan tudtunk velük konzultálni, meg együtt dolgozni. Másrészt pedig, ahogy a Nóri is mondta, kikértem a véleményüket, tehát hogy ez, én úgy gondolom, hogy azért a próbák is elég ilyen műhelyjeleget szoktak ölteni, mert hogy ugye akik ott ülnek, mindegy mindegyik zenész. Tehát nem csak én tudom azt, hogy ott zeneileg egy adott darabban mit kell csinálni, hanem ők ugyanúgy tudják. Meg tudom azt is, tehát kórus énekesként, hogy amikor az ember bentül a kórusban is énekel, akkor egyrészt más dolgokat is meghalhat, mint amit akarno, Hogy ezt viszont én nagyon szerettem volna kihasználni, mert én úgy gondolom, hogy ezzel nagyon lehet segíteni egy próba folyamatot. Arra kell vigyázni, hogy ne fulladjon anarhiába, tehát <gül> viszont én úgy gondolom, hogy ez nagyon Kihetetlen, aprólékos és intenzív munkát lehet ilyen műhelyszerűet megoldani. Az biztos, hogy nagyon kell tudni kordában tartani, mert hogyha Anarhia van, akkor az viszont nem vezet sehova. Csak hogy milyen terveink vannak? Hát van egy de egy karácsonyi koncert, például a külföldi művészekkel, van egy holland zeneszerző nő, Nana Csikinasvili, aki mi szintén kapcsolatban vagyunk, tehát személyesen ismerem ezt a hölgyet, ő zeneszerző, karnagy és magánénekes, az ő darabját is egyébként már az Ábe Máriát repertoárra tűztük, vele egyeztetük, jön énekelni erre a karácsonyát, koncerte egyrészt, a lány a hegedűbész lányát is hozzatető is fog játszani, és egy olyat szeretnék megvalósítani, hogy azokkal a magyar zeneszerzőkkel, akikkel most kapcsolatban vagyunk, olyan darabot írjanak, ami szokrás szólóra, ez esetben a nana hangjára íródott, másrészt pedig az Allegro Barbaróra. És az lenne a kérésem például a zeneszerző felé, hogy könnyű kórus műveket írjanak most, egyrészt másrészt pedig inkább a neuromantikus vonalat cél, hozzák meg karácsonyi koncert lévén, mert ebben most lenne egy olyan szándék is, hogy az amatőr kórusoknak a repertoáriát, a kortás repertoáriát is tudjuk ezáltal bővíteni. Ők is könnyűszerrel műsorra tudják tűzni, mert egy profi énekest, vagy egy ügyesebb szólistát mindig lehet találni. Tehát aki eljön egy amatőr kórussal énekelni, viszont ugye olyan kortás kórus darabokra bukkanni könnyűek és amatőr kórusok által is énekelhetőek azok, Azokat már nehezebb találni. Ebből szeretnénk felvételt csinálni. Az zeneszerzőinknek ez egy további lehetőség arra vonatkozóan, hogy a Nana nevében összekapcsolva, tehát például a YouTube-on az ő darabjaik is terjesztésre kerüljenek a világhálón. Február magasságában most felmerült a gondolat, szeretnénk csinálni egy Valentin-napi koncertet. Most például Barabás Árpáddal beszéltem, énekeltük a Reolvasó című vegyeskari darabját. Ez egy háromrészes ciklusnak a befejező darabja, az első két darab. Egyelőre még csak női kari formában létezik. Most beszéltem vele a koncert után, hogy nem lenne kedve esetleg vegyeskari változatot csinálni, akkor a teljes ciklust elő tudnánk adni. Nagyon szereti a, a csapat ezt a ráolvasót is. Mondta, hogy megnézi, hogy hogyan tudná ezt vegyes formában megoldani. És akkor még egy, ami, amit beterveztünk, amilyen nagyobb lélezetű Viltonnak a, a jazzmisséjét szeretnénk megcsinálni, tehát valamikor a tavasz folyamán. Illetve most novemberben az egyik tagunk aki szintén a Zeneakadémiának a hallgatója, egyházzenes szakon Gergely Zsóka. Neki lesz most diploma éve. A szarkatomi például neki ír most egy darabot, és ott az Allegro Barbaro felkérést kapott a Zsókától, hogy menjünk a diplomakoncertjében énekelni. A Tomi által írt darabot mutassuk be. Itt majd a Zsóka fog vezényelni a hát hogy ugye ez az ő diplomakoncertje lesz. Vannak további tervek és ötletek, de hát ez mind idő, meg próba kérdése leginkább. Az Allegro Barbaro kamarakórust ismerhettük meg az elmúlt percek során, köszönöm szépen a beszélgetést, sok sikert a kórusnak és zeneművész tagjainak egyaránt. Ez volt az 5. podcast 21. része, az elhangzott darabokkal kapcsolatban további információt találtok az 5.szólamp.com 021-es oldalon, 5.szólamp.com 021. Emellett pedig keresétek Facebook oldalunkat is, a facebook.com per oldalon találtok meg minket. Írjátok meg kiről, miről szeretnétek hallani a podcast további epizódjaiban. Én Bognár László vagyok, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!